crystalline nej tjej hello man hur är det läget jo det är bra du är ute i jul ja, ja. mm. ja, det är jag, jag är det jag du med jo panikhandlar jag handlar en del grejer så här eh, på julaftons förmiddag exakt inte det... i sista sekund ja så är det ju som, lite ljusstärk som vanligt har, har du ja. handlat något <skratt> um, nej, men jag tänkte att jag skulle göra det nu. Ja, du ska också på julmarknaden. Ja, precis. Fan, Här borta på uh, Gröntorget. <skratt> de, de Eller vilken julmarknad ska du ja, jag kan gå på den också. Det var trevligt. <skratt> Dricka lite glögg och... Uh... Ja, jag är en riktigt bra julmarknad sen. faktiskt. Fan, det jag tror med den här micken så vi kan ju kanske podcasta om vi ska slå våra påsar ihop en stund. Nej, inte alls dumt. Jag gillar också att du hade den igång innan du träffade mig. Ja. Så du får med dig. Det var, där. var, det var, var lite där. Ja. Ja, är... ja. Hej, hey. hey, vad fan är det här? Tjena! Tjena. Vad fan Allee. spelar ni in? Har ni en egen podcast eller vad? Nej. Vad ja. uh, sysslar ni med då? <skratt> Vad jular. Ut och julhandlar lite. Jag tänkte gå okay. på julmarknad. Är du på? Ja, du jag ska med? bara förbi, jag ska bara förbi systembolaget sen hänger jag med. Ja. När vi ah, okay. börjar knalla bort mot ähm, gröntorget då. Ja, jag, jag springer förbi systemet så ses vi där. Det yeah. kanon. Ja, då var vi framme här på Gröntorget och där kom en mackan också. Kan du hitta att på systemet eller? I söndag och det är jullåtton. Klart, fan det var stängt. Varför sa ni inget? Eh, eh, Nej, en... tack för det. Nu <coughs> får bli en vit. Vit jul. Vi spelar vetskare i år igen. tänkte jag säga men. Aha, äh, okay. ja. Jag skulle testa. Det. Testa. Jag ska lite glögg här. <laughs> Trevligt, ja. Trevligt. Och lite glövein. Ja, ja, precis. Jag är faktiskt inte så mycket för det. Jag hade tänkt att gå på äggtoddin i år. Mm. Med spolavätska. <laughs> Med spolavätska nu, ja. Så jag har köpt har köpt jättedyr, jättefin sån här vanilj och kanel och, och <laughs> rommjölk och alltihopa. Men sen får det bli biltemas, biltemas spolavätska. Ja, ja. Men grabbar, har ni tänkt tänk på det här? det här? Det här är ju årets julspecial. Vi driva av han på denna Ja. Alltså Just vi måste, det. ja, vi blir det blir alltid är så jävla improviserat. Vi stäger ju varje år att vi ska göra något uppstigat. Ja. Det blir ganska spontant. Och så står vi på Gröntorget med spolavätska, <laughs> året ut och året in. Det är som beddat för succé. Ja, och griva in. Ja, precis. Ja, visst. Ja. Ehm. <clears throat> Vad ska ni köpa i julklapp då? Ja, ja, jag har faktiskt redan fått en julklapp i år. Aha. Som jag var ganska nöjd med. Jag fick en uh, robotdamsugare. Ah, uh. Är de dyra? Ja. Uh. Detta, detta var den billigaste modellen de säljer på marknaden. Det kostar 650 spänn. På teknikmagasinet. På Netonet tror jag. Netonet. Men typ. Then, uh. har du installerat den, Jag har premiärköpt den. Jag har, den har döpt det. den till Albert. För jag tänkte uh -huh. att jag kan köpa en till och döpa den till Herbert. Eftersom <laughs> de är så billiga. Uh, <laughs> så... Kan uh, du sätta vapen på dem och så också. Alltså jag har inte kommit dit än. För att det, det, det är blir lite ingen... så Robo Wars som du såg på det, <laughs> Och det hade varit programmet. fett. Uh. Riktigt fett. Uh, nej, det är ju ingen vidare liksom. Uh, man behöver inte programmera någonting. Det är bara sätta ner på marken, trycka på en knapp och så kör den. Det är vad man får för 600 spänn liksom. Tills du tar emot liksom. Och sen vänder. Ja, den har sådana här liksom, bumpers. Så när de äh. blir intryckta så byter den riktning äh. Och sen den har ju ingen aning om vad fan den har varit innan. Så ett rum tar ju typ en halvtimme. För att den ska... Kommer att åka sen får att flytta och sånt, till nästa rum, annars sitter inte ut eller? Äh, nej, men alltså. Det är vissa trösklar i mitt hus kommer den över. Vissa, äh. är, vissa är riktigt jävla stora. Så då kommer den inte över. Äh, okay. Men... Äh, men jag är faktiskt imponerad för att den är jävligt duktig på att ta upp hundhår. Mm, och aha. när jag har hunden så blir det väldigt... Helst nu, du vet, på vintern. Ja. Så jag är faktiskt imponerad av vad den klarar av för priset, liksom. Så. Men man ska tillägga att laddtiden är fyra timmar och sen så kan den eh, dammsuga i en timme. Ja, okej. Okay. Det, det är inte så mycket? Hur stor du hittar Ja, men den hinner typ... Ja, ni har ju varit i dit. Kanske halva lägenheten. men Men du måste själv sätta dem på laddning. Du kan inte, den hittar inte tillbaka till den Nej, laddningen. det måste själv. För 600 spänn får du gå och plugga i sladdhjärven själv. <laughs> ja, okay. Vad är skillnaden på dem som är lite dyr? Alltså är det att de tar ända ut i kanten? eller Vad är skillnaden? Ja, jag, jag kollade faktiskt upp. Och de här faktiskt, de har blivit jävligt bra. Ja. Alltså typ för. För 3-4 tusen så får du en ex ja, Alltså då kan du nog slänga din gamla dammsugare. Uh -huh. Uh -huh. men ja, det är ju också trevligt. att det. kommer inte in i hörn och sånt. Alltså tajta. Nej, viss, vissa gör det. Jo, vissa men är jag i hörn. men inte i, alltså om det står en soffa, så soffa och sedan smal ränna liksom, mellan väggen och soffan. Nej, det sånt. är klart du får du flytta på grejer men uh -huh. visst flyttar du oh, vad heter det? Flyttar du på alla möbler i varje gång jag du dammsuger. Alltså ja. visst du kan ju nej, inte gånga dammsugaren någon gång det och då, då, då gör man ju. Ja. Jo, det är sant. Så, men, så kan inte slänga det gamla nej. Helt. nej, men säg att vissa, vissa gånger så kanske det bara dammsuger var tredje veckan eller något sånt här. Ja. Men, det äh, måste du fortfarande på göra. På tala om det. Men, roboten, men, var, äh, ja, nej. Äh, årets julklapp, var, har någon koll på vad det är? Ja, alltså jag tänkte precis på det för att var inte robotdammsugaren årets julklapp något år? Äh, jo, eller roboten eller något sånt. Alltså, uh, robot, jag tror faktiskt det var det, men det var ju typ när de kostade... 4000. Ja. Vi mm. känns som vi borde ha koll på det de senaste åren. Jag har ja, precis Var, var det är fjollet hörlurarna förra året eller paddan eller vad fan var det? Ja, det var... paddan kan det inte ha varit det känns Måste som att Det var varit så... länge sedan. Ja, det var någon sån lite otippad grej förra året, var det, det? Ja. Men Är det inte det varje år? Alltså, ibland antingen är det så här extremt jävla brett som typ trampetaren mm. eller så är det eller så det är var det typ V glasögonen förra året. Visst ja. Ah, okay. Ja, okej. Och sen Men 2015 känd... var det robotdamsugan. Ja, ah, okej. Okay. Ah, okay. Men det var något ja det, det var känns som att... Vilket känns helt weird om man jämför med var... <laughs> typ vr och sånt. Sen har vi haft rådjurspressen också. Ja, visst är det. <laughs> Klassiker. Klassiker. Blodist, Men vet jag. ni vad årets julklapp är då? Jag får visa. Jag vet. Vet du macken? Jag vet inte, så jag får råta till mig gissning är yeah. inte men det är det, det är lite åt det hållet kan man säga. Ja, ah. ah, jo lite. Eh. lite långsök kanske men du använder den inte inomhus. Det är någon som suger. <laughs> <laughs> Årets julklapp varit en hucka. Samma kontroversiellt. Det är varit vad jävligt jävligt en hora. Jag har varit hora så står det något så, så här riktigt så här nedgången. Tjack. Fan Direkt in flygen från Baltimore i genom västra kvarteren. Nej, ah, hur fan. Batterier ingår ej. Äh. Hashtag me 2. Ah, ja, äh. jag vet fan riktigt. Äh. Jo, kanske det jag jag något sån här äh, att det känns också som det borde vara för några år sedan. Typ någon sån här streaming-känns. Nej, okay. tänk utomhus friluftsaktivitet. Svensson frilufts, friluftsaktivitet. Ah, vänta, nu ringer man en klocka ja. för jag, jag har sett eller hört om det. Med el. <här> Med elektronisk <kubbsätt>. <här> Nej. <här> Nej. men Jag tror jag kommer känna ändå när du säger det. Om jag säger elcykel. Nej det, tror jag är. Nej, det är ja, det, det är. Det, det är det. det är ja. ja. Ja, det har jag nu kanske läst. Om. Mm. Jag vet inte -C -C. vad jag tycker om det. Ja, det är väl en ganska typisk årsutgift för den ja, har det har slagit så faktiskt. in i helvetet detta året. Och man får ju skatteavdrag på dem också. Ja man Men jag gillar, de tar liksom ingen hänsyn till typ Svensson-hushåll. Det är en rätt dyra prylar de kan kasta in på den här listan. Ja, jag tycker också det. Det är lite, lite fult ändå. Är inte, de, är inte det där Hube, eller vad heter de som... Ja, precis. Det känns som att de är ju i vet, fickorna på industrin, så att säga. Jo, handelsutredningsinstitut. Men de har ju ändå sådana... De har ju lite riktlinjer för hur, eh, vad som ska bli i årets julklappar. De har väl någonting kring vad det ska kosta också för mig. Ja, för i så fall tycker jag det är väldigt konstigt med tanke på att typ, det känns ju som att de är två år efter hela tiden. Ursäkta, för det var lite lott då. <här> ja, det är klart man ska ha en lottajävel. <här> jag tar två. Nej, Fina, år. den, den där... <här> Vad kan man vinna för något? pånderidning pånderidning På pånderidning ja Jaha. Jaha, jag jag tar två som sagt den och uh, den blir... nej, jag, jag, jag, jag, sk ska, jag ska, inte ha, något. Jag ska mm. inte ha något. Är det gratis? Eller? Nej, ha ja, något. Förra året det gratis? ja ja ja ja ja får de femma där. ja jul! ja <här> ja Vi ser här om jag vann någonting. Rulla uppan. Rulla upp På tal om mynten Den kastar vägen där, fem år. Fan vad Det är svårt att skilja på två kronor och fem kronor. Ja, de är fan likadana dickad, <laughs> Anna. Jag har de sett det ja. också. Nej, men det, Nej. det är duligt. Snälla, vad jag gör. Bara två kronor till henne först. Nej, ja, hon kom sånt tillbaka. Borde... Jag har fortfarande inte sett en två krona. Jag har faktiskt inte haft den Det blev nitlopp och blu. Ja. Ingen på när ni ringer. Vad? Typiskt. Mm. Ähm. Nej, men, äh, använder ni mynt? Ja, Nej, jag, jag så sålde ju mina högtalare till en kille från Litauen. Du talar med mynt. Jag, jag med kontant, så jag tror inte jag använder det. Han med två kilo. Vad jävligt Nej. alla mina fördomar mot uh, killar killa från Litauen har ja. inte berättat det? Att de handlar med kontanter. Nej, men han undrar, where can I buy CDs? Och han skulle bränna sin musik. Ja, just det. det har du ja. Maxi! Vad va? Då undrar han att han kunde köpa brännbara skivor på enka Maxi. Så jävla efter. Nej, jag ska inte skratta. Det är, det är han som säljer slut på arenorna sen. Jag har sålt en, en bil, vår firmabil, till stationen. Den sålde jag och fick betalt i kontanter. Oj, i, Inte i mynt, men i sedlar. Ja, Vad sålde du den för? Tunerna? För, eh, mm. eller jag fick nog handpenningen på kontot, men... Först Alltså det var typ fem, 50 000 eller något sånt. Ja, det är ju rätt kul. Va? Jag hade en sån silvrig portfölj. Ja, precis. Och det. så träffades vi på gatan och <laughs> satte ner två stycken vikadeana. <laughs> och sen så tog vi varandras. I röstdörr också, ja. också. Mitt i vägen. Ja, precis. Dumma är jag kan inte lägga bilen i den ena väskan bara <laughs> Du hade... Magnus hade en container med sig med bilen. Ja, precis. Jag satte ner en container lite diskret och sen tog jag väskan <laughs> i. <laughs> Ingen som märkade, märkte switchen. Ja det tyvärr Nej, <laughs> mm. <laughs> har en Det är jävla dumt. Mm. Nej, men ja. äh, ska vi ta oss något värmande till här och Ja, jag suger ja, väl... på en kopp gliv ja. ja, It's the most wonderful time of the year.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 Ja, då har vi lämnat julmarknaden och Gröntorget bakom oss. Ehm, ska vi gå vidare upp här på, på Gågatan kanske? Ja. Absolut. Magnus, ta teta. Yes. Ehm, har ni sett ehm, Star Wars-filmen? Nej, det är inte gå se den. Där framför oss är en affikt nämligen. Vi låter oss gå och ta den. Jag är på. Ja. Ja. Ja, absolut Magnus betalar Du får nu inte in ja, spolavätskan ja, ja. Socker pappa jag, ta, jag tar spolavätskan in i fliken det är ingen fara, det behöver inte du tänka på <skratt> Jag lever i oh, Mange här Ta <skratt> oh, lite, lite spolavätskan Så blir det bättre Hjälp Vi hjälper det mot Det hjälper mot allt tror Jag man. ser inget men, men ja, det kommer nysa, du, Spolavätskan kommer hjälpa till med det <skratt> Fan vad nej, jag är taggad nu på, på Star Wars. Ja, nej jag tänker se den länge men de har inte blivit av. Tre, det är vi i tredje år alltså. Här. Ja, tack. Mange, tack, tack, tack. mange, mange. Glöm inte tredje. Ja. Just det. Alltså killa, jag har druckit så mycket spodavätska. Jag tror inte jag behöver tredjebrilla. <laughs> Okej. Okay. Du blir full nog då. Fan vad rent. Alltså du ja. snurrar. Det är här rad 5. Ja, oh, ursäkta. Vad är vi för nu på? Uh, 26 till 32. Mackan, här borta. Jag tror extra. Så äh, äh, fall. äh, ja, ja, jag kommer, jag kommer. Rad 7, Mackan, rad 7. Nej. Arne Weiser, vad är det? <coughs> <coughs> det, är, det är fel rad, Mackan. <coughs> Mackan, <coughs> hej. Ja, ja, ja, ja. Det ska bara snacka med Arne Wajser. <skratt> du blir det nog jättedjul utan kan helt Det är inte sätter dig ner macken. Så, sit, sit. Ja, sitt. Sitt. Sitt. Sitt. Yes, det började. På tala om filmer förresten nu när vi ska se en film på bio. Eh, vad, och det, vad är era bästa julfilmer? Shh. Jag skulle Har ni säga. Eh, topp tre. Topp, Om vi går igenom topp tre top våra tre. bästa julfilmer. Ska Jag börja eftersom Macken verkar lite. Hård. Ja. Tjuv! Mm. Ska jag börja från botten tänker jag säga. Men, ja, jävla tre. Botten. Botten. jag börjar <laughs> från botten. Jag <i> börjar också från botten och plaskar. <laughs> Har du nått botten ännu? Ah, Okej, okay, vänta, jag får fundera lite. Den är bottenlös. <laughs> han, han når sådär. Men, Rock bottom. Eh, nej, jag skulle kasta in kanske 11 där. Alltså, den med Will Ferrell. Ja, varför kasta in något lite mer modern? Ja, ja, ja. Budget 2002. <laughs> ähm, okay, ska vi köra varandras treor? Ja, jag sa du det, det intresserade mig. Då tar jag min trea nu och då sätter jag nog eh, bad santa då. Bad santa. Bad. För att vara lite så här modern. <skratt> lite som mackan är nu. 2003. <skratt> mackan är ähm, Jag tänker ju chocka alla och gå svenskt. Ja, tomten är far. Och Peter Habers bästa. Tomten är far till alla barnen. Tomten är far till alla barnen, ja. På tal om Peter Haber, vi har sett om Synes i jul nu. Ja, den är väldigt rolig, Uff. eller hur? Alltså fan vad rolig han är i den. Ja, jag vet, han, är han borde ju få han fått bästa... en Oscar där. Ja. Alltså man måste ju ändå tipsa om filmfabrikerna har använt deras på Instagram de senaste dagarna. Och ja, det, jag älskar det klippet när de lade upp den här släpp fram mig. Släpp fram mig när ska låsa upp bil. När ja, han ska få julbord. Han svär så mycket hälsvete. Helvets jävla, jävla Och det är ett barnprogram. Ja, den är. Ja, den är sen, bra, den. Mamman står och fläkt, fläkt röker och sånt. Också. Det, där, det är inte mycket som hade gått igenom idag känns det som. lovely Yes. Uh, är det min nummer tre då? Det är tur. Nej, men du är tur nummer tre. Ja, uh, just det, just det. Just det. <stör> jag <rädda fjärna. stör> det är full på två, två sekunder. Nej, ja. <stör> äh, och <käften. stör> Ja, ja, ja, ja. Vi ska vara tysta snart. Det, har bara, det är bara början när ni filmar. Folk är så jävla sura. Innan eller Aa, säger ta det lite idag. spola jag, ska och lev för fan. Uh, nummer tre, eller två menar Kricken. Vad var hans tre då? Kom inte de farty eller Nej, Fan, den är ju obalig. Uh, den är barn då. Min två skulle jag säga är. Uh, jag är lite kluven här. Jag, ty jag tycker att den är en delad av detta. Men uh, jag får nu ändå säga att uh, här inte passar flera djur. Ja, uh, just det. Den är lite mer... Alltså där är så många baser så ja. det är svårt att välja. Men där är, den är ju klassisk med äh, julgransbelysningen och det kring huset ja. till exempel. Jag tror jag aldrig sett den. Jag kommer ihåg att han något så jävla snäva liten uh, när, när han frampar plank, uh, på plankarna på vinden. Ja just det. Ja. Det är ju inte superrulligt egentligen. <laughs> Men, uh, <här> äh, okay. Simpsons har väl gjort någon sån... Uh, ja, jag vet inte om det är på det, men de gör en liknande grej när Sideshow Bob, eh, det här Cape Fair-avsnittet, ja, ja, ja. där han går på ett fält med en massa krattor och så går han bara från kratta till kratta så, <laughs> och tampar på dem. <laughs> så de slår upp i huvudet på honom och sen går han till nästa. <laughs> alltså grabbar, nu får ni hålla käften. Fem minuter. Yes, jo, vi ska. Vi ska. Eh, ja, och så var det min tvåa då. Um, jag tror att Nightmare Before Christmas får hamna där. Tim Burton-rullen. Ah, uh, musikalen, den är ju fantastisk. Det är många som hävdar att det är mer en Halloween-film. Alltså, ah, den är hoppigt. lite både och, jag egentligen. Tycker kanske att den är lite för vuxen. <laughs> ja. <laughs> ja. Det alltså, det ska vara en familjefilm. Så du film. vet, man. <laughs> <laughs> Okej, okay. okay, det var fel val då. ut Föderberg, vad är din Min tvåa? Min två är Ensam hemma Ettan. <laughs> <Det är> original. <laughs> classic. För första plats. Jag kommer kom vi <laughs> Story? <laughs> <Alltså vadå? laughs> vi är inte där än, man. <laughs> det. Är, det jag? Jag jag är det jag? Är jag? Ja. Trean och efter är bara garbage. Nej, jag äh, har faktiskt ensam hemma två av de <laughs> Fan! Alltså jag hade faktiskt ensam hemma ett av de Är det? Då får du ta tre igen. <laughs> Ska jag ta min etta då? Eller var... ja. Min etta var elf. Ja, Okej, okay. vi var rätt jämn eller lika mm, i, i samma titlar. En jag skulle vilja in i Gremlins. Ja, jag med. Jag vet inte riktigt vad den skulle knuffa ner. Jag vill ändå ha in Elf. Men om man ska ja. gå med i klassiskt skulle man ju peta bort Elf egentligen. Sen är det ju uh, den gamla klassiken Love Actually och uh, ja. även den uh, The Holiday om man ska peta oh, Jack Rundle Black. Det är det också. Eller? Jack Black filmer, men det i Fan vad feel filmer det är alltså. <laughs> ja. Det exploderar. Han var nästan kräks. Men jag äh, tycker jag nästan är såhär spyfärdig så den vänder ändå upp så att spyan lägger sig igen. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Svå negativa tal blir en ja, plus. Det, man fattar nu. inte riktigt vad man är igenom när filmen eftertäck brullar. Men det fan Nej. Ja, ja. är det ju pissdålig men <laughs> där är ändå någon värme i den på något vis. Det är ungefär som ja. när kryckarna sätter sett den där Drew Barrymore är den Sandler-filmen. Han var må bra efteråt. <laughs> ja, vad fan är det den heter? <laughs> uh, <laughs> 51st Dates. Fan, jag såg den sjukt många gånger. det var den här filmen. Det var den här filmen. Det var han sa så här att ah, fan, alltså, jag vet att den är dålig, men den är så jävla bra." <laughs> <laughs> Och jag ja, förstod precis bra, vad nu. han menar. Jag tror inte jag har sett den. Ja, jag hade, jag hade jag har någon annan sån också. Halvlustig uh, grej intendis också en sån. Jag såg honom flera flera gånger. Mi, min alltså. son var ju den där um, Marley and Me. Ja, ju också. samma typ av drag. Ja, exakt. Den är så jävla liksom så äckligt jävla smörig det bara rinner olja ur den jäveln. Jo, man Men känner den när man det säger att fy vad det, det är. Men för fan. Alltså, det var ett jävla ja. liv här inne. Jag försöker vi sitta och ha ett samtal. Lappa till honom, lappa till honom. Ja. Vi sitter kvar här nu. Jag skiter i om de försöker slänga ut oss. Vi har köpt biljett. Då får betala extra för de här jävla glasögonen. Då får man fan prata jävla mycket man vill. Du har inte ens någon på dig. <skratt> <skratt> Det hör inte hit. <skratt> Nej, han har ändå betalt för dem. Man är för jag fan på ska... med brallorna. Vi ska. <skratt> Vi ska gå nu. Vi ska gå. <skratt> Magnus, fan ja, fan. Fyll när Förresten igår när jag var ute och skulle lämna lite saker i bilen på, i Malmö. Så stod jag och lastade in i bagagetrymmet. Så... Hörde jag hur någon, någon bakom mig bara skrek så här, Nej, nej, nej, nej, nej, no, nej, nej, nej, Var är detta någonstans? I Malmö, vi, ja typ vid Folkets park. Ja. Um, så vände jag mig om så det låda där ett jävla fyllo. Som hade ramlat. På trottoaren som hade varit och hamnat på Ica och, och ramlat där. Och så en påsen, tog ut ett äggfack och öppnade. Och sen så var började kasta trasiga ägg på trottoaren. Så frågar gick det bra eller? Och så svarade han bara, han bara, jag ramlade. No shit, Sherlock. Jag snackar alltid så lite släpigt. Det är aldrig fel faktiskt. Allt detsamma så, det så. så en riktig Stockholm och ah, söder. Och ja. uh, <laughs> <laughs> ramlare. <laughs> och Mange kommer alltid med den överklass bara oh shit Sherlock. Så bara slår han igen kastade 20 spänn på killen och så gick han. Det roliga var att han, han satt, satt ner och liksom gick igenom sina varor och det som var i sönder och det som var helt Och sen han hade gjort Folk det så ställde han en cig och sen resten han sig och vinglade vidare. <laughs> han tände ciggen först. Ja. Jag gillar prioriteringsordningen Nej, då, man alltid har. Vi prioriterar ja, olika här i livet. Ja. Ja, det, Nej, för det är kul. Ska vi... Uh, ja, skit i den här nu. Ja. För den här ja. jävla biografen jävla biograf. Ja, de var jävligt otrevliga här inne bara för att man pratar lite. Ja. Man får ju inte Ö. prata i det här jävla landet längre. Hej då. Hej då. Hej då. Säkta. Ja, ah, nu, vi ses på julafton. Yes. Jo fan. Nackan här borta i ingången. Jag ska ha min popcorn. Jag, låt jag låt ån vara. Ah, jag glömde att köpa hot snacks. Vad fan yeah. mängder! <laughs> Gå med. Jag ska bara köpa hot snacks. Nej. Tar du i mig en gång till, så lägger jag med här raktom så att du blir. This old house sure is looking good. Got ourselves the finest snowman in the neighborhood. Ain't it fun? Always on the run. That's how it's done on Christmas vacation. Let's go get the homes and light the land. Jag skulle behöva gå in om um, någon leksaksaffär och köpa lite julklappar. Ja. Ja, så ska vi. vi... Uh, Har du någonting att berätta Magnus? vad <här> <här> <här> vi där. Ja, jag är lite torsk på uh, Stavros leksaker. Jaha, <här> okej. Okay. Jag trodde, trodde själv, det var till ett trodde <här> det var till ditt väntande barn, men okej, okay, det är <här> Nej, <här> fattar jag. jag är till mig själv. <här> ja, ja, Det är klart. Vad önskar ni er julklapp förresten. Ja, tack, tack. Det um, <laughs> ska vi en <laughs> Jag tror en, en, en, en kökskniv faktiskt. Ja. En, en bra kökskniv. En köttkniv eller? Uh... Nej, köks. Jag är faktiskt en grönsakskniv. Ja, Du äter inte kött först. Nej, precis. Jag har en, jag har en riktigt bra um, all-round-kniv. Men vet, när man slice grönsaker ibland så fastnar de lätt. Ja, vill ha en äh, grönsaksknitt med hål i så inte där blir vakuum. Precis eller en som det, det finns är de som -grönt är grönt. Ja. Det är ja, en. men det finns någon de som är slipade på ett speciellt sätt också så de inte ska fastna. Ja, okej. Okay. Whatever. Uh, gärna någon lite någon som du vet inte köpt på webbhallen. De har <laughs> rätt schysst där eh, delar lite av gl ett Jo, jag vet. Jag har ju global g 2 knivar redan så jag skulle gärna, alla som lyssnar får gärna skicka. Det är en uppsjöj. Jag har inte en enda global men jag har lite syn på att påbörja det. Ja, jag gör det. Men det är ju en uppsjö av varianter. Så olika stål och tjocklökar. Man fattar inte riktigt vad man ska ha. Ja, gud ja. Men jag skulle säga om det är din första kniv skulle jag köpa G2. Ja, jag är lite en g 20 Fan ni har blivit knivnörd? <laughs> All men... around men... det är den jag menar <laughs> men du... den som är typ 20 cm. Ja, ja precis. Ja, men det vi menar nu är ah, tror okay. det är en standard... Den för 999 kronor. Ja, jag tror till ja, Claes Olsson. Det lite på en Jag erbjudande på typ 7, 6, 7, 6, Ja 6, 8 hundar som Claes Olsson Så Ja, men slutade jag inte längre så jag tror faktiskt att de tog slut. För det var ett jävligt schysst erbjudande. Liksom. Ja, men det, nu i jul så brukar de faktiskt, för jag fick, jag fick min förra året, mm. uh, den G20 g G2, 20 vad fan heter. G220. Uh, ja, jag vet inte vad det, men ja. Uh. Uh, och då, då var de min ersatta för typ sen mitt, alltså när det inte är någon jävla reaperiod så ligger de runt 1000 spänn. Alltså ja. är så, jävla livs, livs liv. så det är, det är ju livslängd. Så det är ju, man kommer jag att blå om på en sån grund. Ja, ja gud ja, helst, helst om man bara har en liksom, inte pro, alltså hemma ja. liksom. Då är det då räcker det. Det, det finns ja, ju andra märken någon... också. Men ska du ut på stan och köta <gård> ja. lite så? Nej, men jag tänker om man, om man använder det som en hemmakniv och inte professionellt. ja. ja. Som, om man är seriemördare eller sådär, <laughs> då kanske man vill ha en uttryck som, om man som professionellt <laughs> som serien eller sådär. Fan vad finst honom seriemördare som, ja. som bara har det fina. Nej jag mördar ju fan bara med globalknivar. Nej men det, det finns vissa sådana grejer, det är samma sak som med julgran. Det finns vissa grejer som känns svinrigt. Så att man tänker man ju tänka på mittsvinrigt. Ja. Julgran? Som... Ja. <laughs> 150 spänn? Nej, jag menar plastgraner. Ja, okay. att, ehm... vad kostar en plast? Ja, betalar en. Eh, jag tror att laden något på typ mellanskår. Du får typ 8-noner kostar Ja, okay. det är inte jättemycket, ja, men... men det finns ju de som kostar över 2 0. Okay. Ja, ja, men då, då har man ju wifi-uppkoppling också. I <laughs> ja precis. leddrag den ledda. Den fäller upp sig motordriven. <laughs> nästa, nästa, år ska vi, nästa år ska vi tre tillsammans lansera ja, en wifi-gran. En uh, Disney-film. Ja, Disney Den bara så här, klär sig själv och sånt. <laughs> ja, där är det liksom två grenar med handskar på som klär <laughs> sig. <laughs> ja, men det exakt. Det. det är som en Tamagotchi fast det är en gran på riktigt ja, också. Alltså, ja, om du inte tar hand om den så dör den och då slocknar lamporna och du kan typ inte flytta på den och sånt där. Men vad önskar du dig, Majin? Just det, det skulle man själv svara på också. Jag var lite inne på att önska mig de här... Eller ja, jag önskar mig de här... Alltså det finns ett svar som du borde säga. Vad sa du? Det finns ju ett uppenbart svar du borde säga. Fred på jorden. Nej, ja, jag tänkte mer att, är det att ditt ny, nyfödda barn får hälsa mm. och långt liv. ja. Det gör du, men det kommer i <laughs> <Jo. håll. laughs> nu Nu till de riktiga <laughs> grejerna, ja. Jag hörde vad Förlåt, Nej, vad skulle du vad säga, Mange? Ja, här IKEA lampor. Trådfri. Trådfri. Alltså Systemet. Alltså det här där du lägger... Du måste ha ett speciellt skad för att ladda till förr. Nej, alltså... Smarta alltså, hemlösningen. Jo, men är inte det, den det sådana... det är jo, den kanske i sig. Nej, de ingår inte i samma system i alla fall. Nej, nej, alltså, nej. De här nej, nej är det det är, är de som går kontrollera. Ja, jag det tror. är det. Uh, ja, uh, uh, men, jag, vad gör uh, den utav det? Är den här man slikar att på? Den och den kan hem... <laughs> du kan, om du fyller hela ditt hus med de lamporna så kan du ha olika inställningar så att Du kanske vill ha eh, middagsbelysning så har du gjort en setup på hur det ska lysa när du sitter vid matbordet. Och sen har du kanske filmbelysning och då släcker du ner alla de lamporna som du inte behöver då. Precis. Och så. Eh, så, så kan så du ha... den via telefonen. Jag såg, den här en hem i telefonen. På, på Youtube om, där en kille visade, guidade sig runt i sitt eget hem. Där han visade, ja. han hävdade att det var smartaste hem. Här är de alltså okay. sådana lösningar. Det, det tyckte jag själv, det blev ett sådan fånigt om man bittar och så hände det här och riktigt en saker det här. Och, det är lite eh, Så att han får knä sen. <laughs> Nej, men det var liksom. Så sjukte obvälf. Vi pratade om det något avsnitt ja. här. Eh, det här med att det är lite skrämmande och bekväm av alla blir. Jag satt han så här i eh, framför som ett projekter dyk som skitfält eh, ja. och så. Och eh, just pratade han med ja, det, det, det var någon ja. sån AI eller vad ja. som sa Någon Siri ja, digital assistent Ja, exakt så talade någon om för en av du skulle göra så, sa, ja. så satt han bara på sin röv och berättade och så fölls plötsligt gardiner ner så det blev mörkt i rummet och sånt känner fan, ska du göra någonting själv? Det är lite det är lite <laughs> oroväckande Du menar att man ska ja. förtjäna att titta på film? Nej, men jag bara menar med att det, det blir lite fånigt när det blir Det är just Ikeas vet du, belysningslösning är väl helt okej okay, men det finns ju gränser tänker jag Ja, ja okay. jag ja. har Ikeas belysningssystem gör du mm. inte någonting själv? jag gör ingenting själv och nu har jag själv gått ja, dammsugare ja, vad gör du egentligen? har du lämnat sen har, sen har jag en kille som heter Frank som kommer på onsdagar och tvättar av mig med en högtryckstvätt på baksidan Frank Andersson ja, det hade varit. Fan, vi var varit om Frank, Frank Andersson kommer att spola av dig. Frank Andersson är ju människan som fortsätter att tvättar dig med högtryckstvätten. Trots att du skriker och det gör jävligt ont. <här> ja, och det är typiskt Frank det. <här> <här> ja, precis. <här> ska vi gå in här då? Fan, vi vill be Jag Ska, ska jag ja. dra vad Vi vill önska med ut. Ja, det kan du göra. Jag... <här> du får ta det in i butiken. Ja, vi går in ja kallt. Ja. Jo, min ä, leksak. Inte säg men min <går> <går> Det är den nivån det är <går> Ja, det är ingen form av leksak egentligen. Ah. Ja, jag har också jag har, faktiskt faktiskt önskat med Naggy. Ja. Eh, men jag får ju ta det igen för det så som nu. Det är ju ingen leksak. Men okej. Okay. Nej, jag jag försökte så här Rita. Ja. Och um det oh. Wake, Wake up. Aha, jag trodde du jag trodde menade som barn har liksom som de drog längst ner för att sudda ut liksom <laughs> ja, ja, ja, ja, absolut. Så man snurrar på två för... det är så jävla <laughs> det finns ju de. Ja, men det finns de som är ännu tröttare än den. Den med rätterna är ändå lite hygglig. Ja, den men är lite, den det, måste man i skaka. Jag menar den här, de här... skak i bit eh uh, som för över. Det <laughs> ja, ja. är ju Riktigt jävla... En sån hade jag på dörren när jag borde på Rönnen Ja, just det. Frånrätt om du vet. inte, jag skrev upp vad jag skulle köpa. Så en gång skrev jag upp smör och så stod det där i två och ett halvt år. Och du är upp Ja, precis. Ja, precis. Det finns ju de som har gjort sådana riktigt slygga konstverk på dem. Art heter det Magnus, det heter Art sådana som mm. har gjort riktigt snygga art för såna. <laughs> Läger. <in i>. Ja, <laughs> ja, men de är de är super. Eh, alltså det är helt sjukt. Har, äh. har, eh, har har ni någon sån? Jag får det. Har ni någon sån så? När man var liten. När man var liten. Mm. Ja, jag tror eh, jag fick en Magnus, sån här. Eh, Magnus fick tötten skratten ut av kommun. <laughs> <så>. <laughs> Nej, men jag fick en Lego-boy. Robin Hoods-boy oh, Jag skulle säga exakt samma ja. sak. Lego generellt var ju alltid uh, lycklig Ja, uh, framförallt när man fick, fick de här stora grejerna. Ja, när man, när man började komma upp i... Det, det finns ju en ålder som är liksom så här, det vet, när Lego är jävligt inne. Ja. Alltså, du vet, man går från de här stora klossarna till de här små detaljrika grejerna ja. men sen känns det som att det inte är långt där däremellan innan man skjuter i Lego för då är det 50 helt plötsligt men Och ju man, man ska... till Ja, precis. fast det, jag hoppade aldrig på det då var det bara typ, att spela fotboll och sånt där, Det börjar komma tillbaka lite till en alltså, det är synd, det är så jävla för men jag, jag och dina har ja. köpt på en sån här Star wars uh, ja, jag har lite för, för uh, pussel. Ja, I stället och... Uh, ja, men de här... Mange har en, väl en, en, en, en. X-Wing och en ATSD och en TIE Fighter har jag. Ja, men det är ändå och de. Och Millennium lite med, de också, Nej, äh, här. Millennium Falcon Nej, men det var den jag var lite inne på. Ja, den är ju lite fetare. Vad kostar den? Vi har 12 000. Nej, men de 1200, är... Eller ja. Ah, okay. det är... Ja, men jag tänker sitta och pyssla med en djur här. För det är ju helt roligt Min brors så, han fick någon sån starskepp förra och han tröttnade ju ganska snabbt på att bygga skiten. Han tycker bara att jag skulle Ja det är, är så, jag... så att jag satte kvar tror... ritningarna, <här> det Det är så jag jobbar, jag köper ju sådana grejer till syrrans unga och så bygger jag ihop skiten själv. Nu låter de öppna och sen... och det är så bara haffar är... ja, ja men sen så är det typ tusen bitar i bilen på väg till Stockholm tillbaka sen. Jag, jag kommer ihåg när jag var lite så fick man sån, sån här äh, resettbandspelare som man kunde spela in och det var en jävla Ja här. just det, det var stort. det ja. fick man lite olika tappningar om man hade. Någon hade någon i blå som var ja. jävligt ful och sen så fick man något lite coolare än vad Ja man fick en sån röd med mick till, ja, ja, en sån spiralsladd ja. som man äh, gick runt med. Exact. Och då Magnus börjar göra egna talkovers mellan de här inspelningarna på P3? Ja, nu är det dags för trend. nu är det dags för Magnus ung. Uggla. Men jag bor illa. Kör de melodik? Ja, exakt. <laughs> alltså är det Uggla som ska in på <laughs> Lodre Vem. Alltså är det Stockholmsdjävel som ska in på Dina föräldrar bara skakar på huvudet. De står och han om visken efter ljudmiddag. Fan är det vi har gett Allt Alltså är det. <laughs> nu no, har det rummet in till. Nej, det är humor. Ja, det... Nej, det är... Du... Vad fan ska du ha här ja, inne? Exakt, att ja, nej, jag hittade inte vad jag sökte så vi kan gå ut igen. Ah. Toys R Us eller vad? Eh, nej, men vi kan gå till Chocke eh, i kanske. Absolut! Jävla skratt! Absolut! Nu spelar Absolut. att det in. inte i den här butiken som ligger uppe vid Granger typ. Ja, precis. Finns det en kvar? Ja, det gör det. Jag var där senast i veckan. Nej, jag är inte inne men nu gick på förbi. Ska vi runda av något eller? Ja, vi har ju spelat in rätt så länge nu så... Är du på, äh, på testspriten nu igen? Eller spolarväskan? Mange de här, de här cigarrerna är, de, det är för mycket för mig. Jag klarar inte den här röken egentligen. Nej. Det är en väldigt rökig cigarr. Äh, det var en jag vet inte vem det var. Det var någon person som startade en omröstning om den bästa hade bästa playoff med den bästa jullåten någonsin. Kaffe, inte ja, det var det. Mariah Ja, det, jag tror det var någon så här känd brittisk komiker så vi vet inte vem man är men i alla fall, den började trenda där så det var västra att playoff mot vår, allt med Mariah Carey till den kära Bob Dylan hans var med där i början och röstade ut ganska kvitt ja. ja, du, du är kvar på Twitter, alltså, är det hett? Ja, i, jag skriver aldrig någonting ja, men jag kollade ja, Twitter Jag har själv bra. inte varit att för länge så det är, ja, det är, det är att det var, Jag tror det är Dalen eller, lite, läste jag ja men det gjorde det väl också alltså, men, äh, Grejen är väl att det är så himla eller det är ganska innerligt litet klientel mycket mm. medie och politik ah, ja, ja, men ja. precis politiker. Jag skulle I säga att Twitter, i, i Twitter istället blivit äh, den kanalen som kändisar använder för att typ, kommunicera med, med världen Nej ja, men det har blivit typ en äh, det är där man lägger ut press release liksom. och nu ja. är det inte vad är det, 240 tecken nu uh, ah, ja. De har slängt dit hundra extra. Ska tänka ja, du, jag är mest där för Donald eh, Trump. Nej. Det. Ja okej, okay. nej men fortfarande. Ja <laughs> ah, i alla fall. Han slängde upp och körde de bästa bästa ljupsångarna, bästa playoff. Och så till slut var det en låt kvar. Ni tror tro det blev the number fucking one Christmas song ever. Ja han får mig kast i en Fairy Tale of New York. Ja det tror jag var fan, men jag kan ju inte ta samma. Det tror jag också. Uh, mm. nej, då tror jag inte på någon sån här sinat eller. I fann tråkig det. Fairy Tale of New York. Ja, klart. Det var det. Men, ja, det var den som vann. Ja. Uh, Sinata var med ganska länge också typ, men, Var är någon typ? Men inte Bing Crosby, White Christmas. Jo, alla de där var också med, men de åkte faktiskt ut ganska ganska snabbt för. Att, jag tror, jag tror att det är liksom. Det, alltså den Fair Tale of New York är ändå ganska så säga, modern klassiker. Mm. Ja, andra den är tiden. lite mer rockig och poppig ja. liksom. Ja, precis. Alla de här andra klassiska, det var så jävla många så att alla som gillade dem, dels spred ut sig på. Det finns inte så många så här så poppiga punkiga. jullåtar liksom. Nej, ja, det står så. Jag, jag tror det där var därför de Men har du, har du upplagt? Du vet vad vi innan. Jag vet bara vinnaren tyvärr. Jag vet inte vem det var i finalen. Bing, Puckin, men Beyoncé deltog ju inte lirar så. Jag ser ju att... på venylen, men det är ändå rätt trevligt. Ja. Det lägger sig som jävla filter, du är ju en fjäril. Nej. Det är ju spärr. Kväl? Det är för tidigt. Vi alla är olika. Alla vill ha den där filten, ja. men då kommer dit. Jag vill gå ut Magnus köper... Star Wars-liksaker, klickar ja. liksom på musik. Alla vill in i värmen på ett eller annat sätt. sätt, även om det är spolarväsk ja, eller och. Ja. eller... ...byggkostis ja. ja. eller eh, vad... Men fan vad härligt! Eh, ja, det, klockan börjar bli mycket och det är väl dags att börja fira ljud på riktigt. Exakt, jobba. låt oss ta ja. in i stugorna och fira, fira ännu en ljus. Men det var trevligt ja. att hänga med idag. Ja. Absolut. att jag vi hoppas. skulle springa på varandra så här spontant. Ja, så ute på stan. Så, med också. Så ja. Ja. Hoppas ni får en trevlig jul. Tillsammans. Ja. samma. God jul och jag, jag, måste... ja, jag god vet inte jag, jag, jag ska ju vara i Småland. Jag vet inte vad jag är. Här. Jag måste skydda mig. Ja, det. Ha det bra. Det är bra. Hej det Hej då. Hej, hej. hej, hej, hej. hej, hej. hej, hej. då. Got on a lucky one Came in and into one I've got a feeling This year is for me and you So happy Christmas I love you baby I can see a better time When all our dreams come true finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the Envoy, Pini Choir, were singing, go away, And the bells are ringing out for Christmas Day.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 are ringing out for Christmas Day.